Anem a començar, si us sembla, ja, ja s'anirà se afegint més gent. Se sent bé? Podem fer-ho així sense micro? Sí? Um... Bueno, a mi em toca fer la dinamització del debat, que si ja heu estat en altres debats, eh, suposo que ja sabreu que hem d'arribar a unes preguntes... Sabeu això com va? No. El debat ens sembla que s'ha saltat una mica, no? Vale. Uh, en l'apartat de Sobirania Reproductiva i en d'altres també, eh? Representa que hem d'aconseguir situar quins són els criteris, els criteris o principis o les bases respecte a la sobirania reproductiva que volem en la futura Constitució de la futura República. Aleshores, en partir del debat hem d'intentar dir quines bases creiem que hi hauria d'haver recollides a la Constitució. Després també ens pregunten eh, quina estratègia de mobilització ciutadana pensem que es podria fer mentre hi el procés constituent per pressionar perquè aquests principis tirin endavant, perquè ja sabem que la correlació de forces serà complicada i que per tant s'ha d'apretar perquè això pugui dur-se a terme i finalment eh, hi ha la proposta de que hi hagi un fòrum social constituent on la ciutadania pugui opinar respecte a unes preguntes que, que es facin en referèndum respecte a temes diversos de tots els que s'estan debatent. I llavors també ens demanen quatre preguntes màxim, diu quines qüestions relatives al taller considereu que haurien de ser preguntades a la ciutadania i com les formularem? O sigui, la pregunta ja directa per formular-se a la ciutadania amb una possible votació oberta, eh? Quatre màxim. La, la, la Míriam Ferran diu que és regidora per la Cri de Sabadell, de participació de... Sí, porto la part de drets civils, que dins de drets civils hi tota la part de gènere, feminisme i de la CTB, la part de Nova Ciutadania, Cooperació, Joventut... I llavors la part de Participació Ciutadana. Doncs ella farà tota la introducció o presentació, anirà portant els materials que ens poden servir pel debat i després, entre totes i tots, intenta bueno, parlar del que vulguem, però jo aniré apretant perquè orientem cap a aconseguir uns principis bàsics que puguem transformar en preguntes també i en estratègies d'acció. Aquest serà més el meu paper. Sí. Vale. Sí. vale. Jo us explico, vull dir, jo en realitat, bueno, m'he preparat una mica d'intervenció, però crec que lo xulo serà sobretot la part del debat, i és més, vull dir que si entremig hi preguntes i ximma. Ah, ximma. Sí. Vale, així sí, millor. Sí no, doncs el que us deia jo sí que he preparat una mica d'intervenció però crec que l'únic que puguem fer el debat que puguem anar intervenir. vull dir que jo si us sembla vaig explicant però si van sortint coses d'entremig i anem amb el tema ho podem anar fent així vull dir, per mi no és problema i crec que a vegades és com més enriquidor que no pas jo, no farem una xarxa bé, com ha fet busquet d'aquí fa moment vull dir que serà un format una mica diferent també perquè segur que moltes de vosaltres heu treballat ja el tema, per tant crec que la part teòrica potser fa no falta fer una mica d'introducció, però segurament el més, més enriquidor serà poder fer tota la part més del davant. gana llavors una mica el punt de partida d'aquest taller no, és tota la part aquesta de la sobirania reproductiva, no? de fer aquest, aquest canvi d'agir, no? aquest canvi de paradigma de dir, vale, quan parlem de sobiranies l'important és partir d'aquesta sobirania reproductiva, a partir de, de com concebem no, la vida, de si, si realment la posem al, al centre, tot el que, es, el que estem fent i tot el que això implica. No? Perquè som, bueno, a mi sempre m'agrada com, com una mica al principi del de, que explica sempre la Maya Peredorozko, no? una vida que, mereix, que mereixi la pena ser viscuda, vull dir que una mica aquesta és com... No, és com la, la base de tot el que hem d'anar a fer nosaltres no, amb aquest procés constituent que ens plantegem, no, amb aquest nou, nou estat que ens plantegem, que ha de, ha de sortir d'aquí perquè si no no té cap mena de sentit. Llavors, una mica la idea d'aquesta doncs, de, llei, del, del que podem anar fent, és, és no reflexionar sobre quins mecanismes de control tenim una mica per tot això que dèiem de reproducció de la vida, no? que són coses que no tenim tan lluny, vull dir que hi ha moltes coses que estan en el nostre entorn més proper i és tot el que podem anar fent a nivell de, de les islas, a nivell de, de coses concretes. Tota la part que es pot fer des de l'institució, però també tota la part més des de moviments socials, des de no? tot el teixit més, més ciutadà, també tot el que pot aportar amb tot això. Llavors, una mica, jo crec que era important també explicar que d'on partim no? i quines coses hi ha hagut fins ara, a nivell de gènere sobretot, una mica per entendre també des de les institucions com s'ha estat abordant tot el tema de polítiques de gènere o polítiques de dona en el seu moment, també per situar-hi perquè probablement ens dona pistes no? i ens dona informació de què, què ens plantegem, quins reptes tenim, si sembla bé que ja s'ha anat fent o no. Llavors, molt ràpid, eh? però crec que sí que és, que és interessant explicar no? en un inici sobretot parlem de, de polítiques de dones, no? els primers ajuntaments o institucions que es comencen a plantejar coses són, es diuen així, no? les polítiques de dona que són polítiques adreçades només al col·lectiu femení per alguna demanda concreta, vull no? dir que són una cosa molt sectorial, són una cosa que que jo crec que hem de superar i que hem de traspassar, però són coses que també són indispensables. No? Evidentment, són, són la tirita que tapa una i tenim tot un, un d'allò darrere que cal arribar, però sense aquesta tirita també tenia, tendria, no problemàtiques o emergències molt greus que no estaríem solvantant. Per tant, són imprescindibles aquestes polítiques de dones, però són insuficients, no? una mica amb el punt de partida si ens plantejem això que teníem de situar la vida al centre. Per què, per què ho diem, que són insuficients? No? Perquè no incideixen en, en cap manera en l'estructura desigual del patriarcat. En realitat només el que fan és pal·liar o tapar aquestes conseqüències que té tota aquesta estructura, estructura patriarcal capitalista sobre, sobre les dones. Per tant, no incideixen en les relacions desiguals de gènere, només, això, només és no? paliar alguns efectes d'aquests més, més, més, més importants o més devastadors. Llavors, quins, quins exemples serien això? Perquè ens hi dum seria tota la part més de, de violència o mascritlista, tota informació de dones, de polítiques d'apoderament de dones, no tots els serveis d'atenció de dones, tots els, els piats, els fiats,t els, els ciats,t no? aquests serveis adreçats a dones, que evidentment imprescindibles perquè per com tenim el panorama, però insuficients.? No? Llavors. La majoria són, són unes polítiques que estan instaurades en la majoria d'ajuntaments i institucions, no? que estan portat a les lleis i que treballen per revertir les desigualtats, el que passes que també s'han quedat com a coses testimonials, no? com a serveis concrets que funcionen, amb un pressupost que no augmenta, un poc més de maniobra, vull dir que són aquells serveis d'atenció dones, però que aquí es queden no? i que no van més enllà en la majoria de casos. Però bueno, és important per veure no? quin és el punt de partida i que, de fet, tot i que hi ha més trajectòria, és cert que la majoria d'ajuntaments i institucions s'han quedat aquí. Dir que és veure com fem aquesta clau de volta, no? com plantegem fer-ho fer més enllà. Un, una segona, no, una segona no? manera d'entomar tota la part de, de polítiques de gènere, sí que ja seria més la part de transversalitat de gènere, no? partint de, de la base de que les polítiques públiques s'han bueno, construït sobre una falsa universalitat no? la universalitat sempre han estat els homes, no? l'home, el blanc, de classe mitjana i per tant totes les dones i molta població ha restat al marge d'això i per tant no aquest punt de dir vale, agafem d'una forma transversal anem a veure quines són totes les variables que creuen en això i com podem incidir en totes les, les conseqüències que hi es a veure clar, aquí la diferència no? és construir un subjecte públic que sigui universal, que no sigui aquest home concret del que parlàvem, sinó que sigui una cosa universal i per tant poder aplicar aquesta perspectiva de gènere, no? aquestes polítiques transversals en qualsevol política pública que és des de l'Ajuntament, des d'institucions. Per tant, no és una cosa residual d'un departament, d'un servei, sinó que és una cosa que s'hauria d'entendre no? que, que travessa tota l'estructura, totes les polítiques públiques. Clar, evidentment, en aquestes polítiques sí que es presta atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes i per tant és crear polítiques que responguin a les necessitats també de, de totes les persones. S'integra la perspectiva de gènere en tots els, els nivells i aquí la cosa diferent és el que deiem, no són sectorials, són transversals aborden, no, aborden les, les problemàtiques i les diferències des de la, la particularitat i són polítiques que s'apliquen tant a nivell intern com a nivell extern. Clar, moltes coses, eh? de temes en polítiques d'esports, no? de fomentem l'esport com entenem, femení, coses que, que són bastant evidents. Hem eh? El tema d'urbanisme, no? de fer la, la volta aquesta derivant l'urbanisme, no és només el trotxo i fer places i fer carrers i fer no sé què, sinó que es pot pensar des de moltes maneres, i es pot pensar per les persones, es pot pensar per la gent, s'han de pensar tenint en compte les zones i les necessitats d'aquestes i això fa que llavors no, el producte final sigui d'una manera o d'una altra. En temes de seguretat, amb temes de mobilitat i de transport públic. Dir que realment hi ha, hi ha molts exemples de com s'està aplicant aquesta transversalitat de gent, en temes de, de pressupostos municipals. Dir que sí que hi ha formes no, de, de que tot això va es va implicant. Exemples a part d'aquests que he dit, els plans d'igualtat, tots els plans aquests de prevenció i abordatge abordaatge deassa sexual. Dir que sí que són, no hi ha iniciatives que van a veure tota la tota institució, totes les polítiques públiques que es fan i aplicar-hi aquesta perspectiva de gènere. Evidentment, després caldrà pensar i caldrà revisar on queden tots aquests plans, no? a quin calàs els trobem, a quin... En... No? Per llei tots els ajuntaments han de tenir plans d'igualtat i així, per llavors, és veure si realment això és una cosa vigent que s'està treballant al dia a dia o queda testimonial de que ja tens un pla aprovat pel ple i ja es complera amb la feina feta. També és important el que us degué eh? tota la part dels pressupostos en perspectiva de gènere. vull dir perquè al final el pressupost no és el que guia a l'acció o la política pública que pots desenvolupar des d'ajuntaments de, des o des d'titucions. per tant sí que és un espai on tots els departaments han de fer les seves propostes a nivell econòmic llavors si des d'aquí el punt de partida ja és s'aplica perspectiva de gènere fa que tots els departaments es plantegin no? i si es els criteris en relació amb això sí que realment hi ha, hi ha molt marge a maniobra, també és veritat que hi ha molt poques experiències però bueno, és una cosa amb la, que, amb la que estem treballant i que, que, que n'hi vagin a haver més mm, Clar, en aquest sentit com a reptes, no? cal seguir profundint. Això, sobretot la importància dels pressupostos la importància de les ordenances fiscals en el sentit de que són mecanismes de redistribució de poder, de redistribució econòmica i això és el que, el que també fa, fa tombar la balança i llavors tota la part de la interseccionalitat jo crec que també és pertinent fer un, una petita crítica no? perquè a vegades quan parlem d'interseccionalitat, de transversalitat ens, parlem, ens perdem tant amb totes les variables que creuen que a vegades es perd no, realment quin és el subjecte oprimit i per això és important no perdre'ns en aquesta transversalitat, a vegades com molt fos, no? no? Són totes les coses igual i llavors realment perdem els eixos d'ofressió més significatius, no? En general la classe, i sobretot. Dir que és important no diluir aquestes desigualtats estructurals amb el concepte d'interseccionalitat. I un altre dels problemes que ens dona aquest concepte és tota la part d'individualitzar molt les opressions. No? De que, clar, com que cada persona viu una situació en un context diferent, costa llavors treballar en un col·lectiu i al ser una cosa individual, llavors costa molt més l'abordatge. Eh? Això jo crec que també ens ha de servir per visitar-nos cap, cap on hem d'anar. D'altra manera, sembla que això de la interseccionalitat sigui l'última novetat, no? i només no, quan en realitat les feministes marxistes fan molts anys que parlen de la interseccionalitat de gènere, no? la, la, tot el feminisme negre, vull dir realment ja hi ha moltes dones que han patit totes aquestes diferents opressions, i per tant és important tenir-ho en compte. Llavors, una mica, què és el que ens plantegem a partir d'aquí? No? Cap on hem d'anar? Què és això de la sobirania reproductiva? Com ho concebem? Una mica la, la cosa és el que busquem són polítiques que realment suposin de forma frontal el sistema capitalista no? I, i desplaçar aquesta lògica productiva i del capital que tenim al centre i posar hi la lògica de la vida. No? Vull dir que això és com lo, la base o el punt de partida. Una mica com, com ho podem fer en el sentit de que? No hi ha responsabilitat social en el sosteniment de la vida, no? que fins ara la cura no, no la trobem a l'àmbit de la llibertat moltes vegades, sinó que és la, que és la necessitat. Per tant, l'Estat també s'ha de fer cara a no? tot el tema de cura, perquè si no, què passa? Vés, ens trobem tota la divisió sexual del treball. Hem d'entendre també tota, tota la part de les cures, no com una cosa excepcional, sinó que és, és canviar la concepció no? i entendre que és una cosa que ens acompanya al llarg de la nostra vida, que en realitat nosaltres no som persones autònomes, sinó que sempre som persones dependents les unes de les altres, perquè vivim en societat, perquè en èpoques necessitarem que ens cuiden. en èpoques haurem de cuidar nosaltres, però una mica també de fugir aquesta falsa idea de que no? ja fem, tenim plena autonomia, no som persones que depenem les unes de les altres, en alguns moments amb, amb, no? Evidentment no és el mateix un nadó que una persona gran que una persona adulta que no té cap, cap necessitat de cura, però sí que sempre hi ha, hi ha una part no? de dependre les unes de les altres i és per això que és important situar la cura on hem de situar, no? en el centre, de donar-li la, la centralitat que té. I també tota la part que les polítiques públiques s'han de responsabilitzar d'aquesta cura, eh? a nivell de sanitat, a nivell d'educació, a nivell de dependència... Per tant, una mica, la idea no? d'aquesta sobirania reproductiva, que on hem d'anar tota la part del control públic i democràtic de la cura, no socialitzar tot el que és el treball reproductiu, tenir clar que és un tema social, no és un tema personal, no, no és una cosa... No és una, moltes vegades la cura no? la llosa que li cau a, a la dona d'haver de cuidar les persones del seu entorn, vull dir que no hem d'entendre com una cosa de societat i que, que és un tema comú i col·lectiu, no una qüestió individual. De la manera també que, que clar, si veiem que és una cosa individual, les solucions individuals no, no funcionen a nivell col·lectiu, no? perquè llavors que cadascuna s'espavili, es busqui com sortir se no igual aquella dona sí que té opcions de, de despendre's d'aquella cura perquè l'acabar somint una altra persona, vull dir que al final si no és com la carena aquesta de, de cures que es va creant. I també entendre totes les relacions de poder que operen darrere de, de tot això. Clar, la cosa o la base no? de, que, que toca... Ataca també és tota la part de la divisió sexual del treball, no? la necessitat de poder compatibilitzar les diferents responsabilitats que recauen sobre les dones, vull dir que això en podem parlar també, però vull que és un tema discutit. Tota la part de com aquesta divisió sexual del treball el que està fent és impactant en les condicions materials de vida de les dones i de subsistència. I que és al final un dels pilars on se part aquesta, aquesta desigualtat de gènere i on se senta el patriarcat, no? que no deixa de ser per tant una relació d'explotació capitalista. També. Important també tota la part de... I aquí també hi ha ja vegades dient coses que després podem discutir si les hem de posar aquí, si no, no? tota la part de reconèixer tots els treballs, no, no podem deslligar tota la part de de producció a la part del mercat de producció domèstica, no? pot ser que unes que siguin molt necessàries, es vegin, es valorin, les altres en canvi siguin invisibles, siguin privades i siguin feminitzades, no? com a conseqüència, tota la part de redistribuir els temps, no? com, com organitzem els temps, com fem aquesta organització social per, no? per poder desplaçar aquests aquesta lògica del capital i posar-hi la lògica de la vida, però tot això el que significa també a nivell d'organització de, de la societat. I evidentment redistribuir treballs, no? amb aquesta redistribució de temps hauria d'anar enerent també la redistribució de treballs, treballar menys perquè totes puguem treballar, i valoritzar i visibilitzar tots els treballs femenins que són necessaris per a aquesta reproducció de la vida. I que al final... No, el que anem a buscar és redistribuir la, la riquesa, que és l'única fórmula que tenim per acabar amb desigualtats socials i perquè tots aquests interessos de benefici i d'acumulació fan que la riquesa es concentri en, en poques mans i que es desplacin, no? que els interessos de la vida marxin i que només hi hagin els interessos aquells de, del capital. Clar, una mica veiem tota aquesta línia no? de tot el que, que s'han anat fent, lo important és plantejar-nos que on anem nosaltres, que, que ens plantegem, què fem, com ens organitzem. No? I aquí també ara la part potser una mica més pràctica d'experiència. De, nosaltres a Sabadell, des de la crida, evidentment tenim tota la part de, del que podem fer des de l'Ajuntament, no? del que podem fer des de la institució però també com a CUPs el que estem defensant és tot el que passa al marge de la institució i tota la part aquesta més d'organització social. I nosaltres a ell també això, com a crida, tenim tota l'organització amb sobiranies, hem creat diferents sobiranies que són grups de treball que estan treballant diferents temàtiques, llavors un dels grups de treball és la, la sobirania reproductiva i de cures. Clar, que són una mica també a, a l'inici era com el debat de com havíem de distribuir aquestes sobiranies, no? des d'on es treballava cada cosa, tenia sentit segregar i un altre cop fer una sobirania que només treballés el tema de reproducció i cures o s'havia d'entomar des de la sobirania productiva. Bueno, són tots aquests debats que, que ens trobem i que anem i tenim. De moment no ho definir així perquè els grups ens van, van sortir sí. Ens està funcionant però és cerca que, que una mica la, la idea o la cosa de ser que aquesta sobirania reproductiva és el que ha de guiar no, totes les altres sobiranies perquè al final és és el punt de partida des d'on sortim, el no? de desplaçar la lògica del capital i posar la lògica de la vida al centre, això és el que guia la nostra acció política, a totes les propostes que, que puguem fer. Llavors, una mica des de la sobirania reproductiva i de cures, el que hem fet també, i aquí hi també per anar llançant com algunes idees pel debat, eh? sí que s'ha elaborat tot un document de propostes, i ha com una part més de propostes vinculades a la institució, en no? el genit de què es pot fer des del Departament d'Acció Social per fer polítiques transformadores, apoderadores, no? que, que també visibilitzin més el, el paper de les dones, que no invisibilitzen tots els treballs femenins, bueno, una mica totes aquestes coses. I llavors també hi ha una part com més, més genèrica, no? de com podem promocionar, però llavors costa fer el trasllat no? del de que és el pla teòric en el pla de, de treball real de val. Això com ho entomem, com ho podem fer? quina política pública es pot fer en aquest sentit, quina política social a nivell més d'organització es pot fer al carrer per aconseguir aquestes coses, vull dir que una mica el doble, el doble debat aquest. Eh? Però el que us deia, si, si partim això del, del control públic i democràtic de les cures i el benestar, hi ha tota una part de promocionar corresponsabilitat del treball reproductiu i de cures, no? i aquí sortien propostes, eh? i ara llenço que algunes propostes que s'havien treballat a saber a nivell de sobirania reproductiva, però que evidentment són propostes molt, molt concretes del que dèiem d'àmbit de, de cures i d'això i que llavors jo crec que igual ens podem plantejar una mica més enllà, eh? Però aquí una de les propostes que sortia era, per exemple, un servei urbà per acompanyar criatures a les escoles, no? Una mica per tots aquests temes de l'organització, de distribució dels temps que tenim, no? De sobre qui recau el pes de d'unes coses de les altres, per poder compartir col·lectivament algunes rutines, no? tota la part aquesta més de, de socialització d'algunes tasques de cura i, i al final és eficiència també a nivell de redistribució de temps, eh? vull dir que, que són coses així que s'han anat, anat treballant. També tota la part de crear una xarxa de serveis de cura municipals, no? tota la part de llars d'infants, centres de dia, residències, espais familiars i sobretot una prèvia que és millorar les condicions laborals de totes no, la gran majoria de dones que estan treballant en aquests àmbits. Clar, I aquí, per ti, bueno, jo us explico, partir molt de zero sobre ell, per exemple, residències de gent gran no n'hi ha ni una de pública i totes són privades. Per tant, aquí no, ja, ja diu molt també de, de com, com s'estan fent totes les coses. Tota la part de, per exemple, la proposta d'impulsar la creació d'abans dels temps, tota una part més gran no? que és tot allò d'aturar l'emergència social de la ciutat, vinculant molt a la part d'acció social temes de, de promoció de la salut de promoció de, de salut comunitària també, d'establir taules de salut per barris, coordinades en tots els departaments i amb els espais més comunitaris a nivell de, de territori no? en el sentit de que això, que moltes de les tasques de cura van vinculades també a temes de, de salut o a temes sanitaris tota la part de les persones dependents o en situació de risc. Bé, això són com algunes propostes que, que s'estaven treballant des de la sobirania reproductiva de cures perquè veiéssiu com, com estàvem situant. Jo crec que més enllà també de, de la part aquesta més teòrica, de què es pot fer dels ajuntaments, de la part més pràctica de com ho entomem a nivell més d'organització social, també hi ha una part crec, més de fons que també és una mica i ara ja parlant potser de l'experiència més personal, eh? a nivell de, de regidores, de regidors, de tota la gent que està no? més amb la política institucional que ens, ens ha tocat anar fent el numeret una mica, però també què estem construint, quins models estem creant, no? com ens plantegem tot això, perquè al final estem creant, almenys a l'aïlla ens està passant, eh? i ara estem una mica amb la reflexió, amb el debat aquest de que estem promocionant un model de de regidores i de regidors que treballen mil hores al dia, que no té capacitat de fer res més, no? vull dir, tot el contrari del que estem dient. El que no pot ser que nosaltres sobre el paper posem que el que fem és posar la lògica de les persones i de la vida al centre, desplacem tot l'altre, i llavors, en realitat ens trobem que estem tenint unes vides que, que no, no mereixen la, la pena ser viscudes gairebé, no? que, que no, no pones a l'abast, és impossible, és molt difícil conciliar. Vull dir, realment costa molt trobar el límit. Eh? i per tant és una cosa que crec que també és, és oportú que ens plantegem, no? perquè el que no pot ser és que no, ens, ens estiguem aquí no? trencant les banyes, mirant com, com fem aquesta, no? aquesta nova Constitució, com ens plantegem tot el procés, però llavors en la nostra pràctica quotidiana no siguem capaces de desafiar el sistema en el que estem vivint. Per tant, també ha de ser una mica la, la forma d'anar fent com aquest exemple amb, amb petites coses. Eh? I és, és difícil, perquè quan estàs allà t'hi trobes, i costa molt haver de dir que no a les coses i jo, això, dir, jo a més a nivell personal sí que el tenia clar i a Sabadell ara som quatre, quatre regidores, cadascuna amb la seva peculiaritat personal diferent però bueno, realment estem assumint un volum de feina important, costa, no? el ritme de la institució també és el és, si et trobes una institució com ens hem trobat a Sabadell, molt trinxada, molt corrupta i per tant ens toca fer molta feina de, de gestió i llavors costa posar el límit, no?, de quan deixem d'anar a fer el peripem a totes les entitats i a tots els eventos que tenim a la ciutat, quan diem que no, no?, com, com compatibilitzem amb les nostres tasques, amb la cura dels nostres fills, amb, amb totes aquestes coses, i llavors, si no, el que ens passa és que estem fent, nosaltres ho parlàvem l'altre dia, és com, estem construint un model de que quan haguem de crear unes, unes altres llistes, quan haguem de crear nova gent per curar la institució, és impossible, perquè no no ho recomanem a ningú, d'aquesta manera que s'està fent és, és inviable de fer-ho, perquè només pot ser una persona que no tingui gaires càrregues familiars o que si té fills a tingui no, la manera de poder-los tenir col·locats quan calgui Bé, costa no trobar el límit, jo tinc un fill petit llavors sí que ho he limitat molt des del principi però també sempre amb, aquesta, no, amb aquest remordiment de consciència després de que l'altre regidor o regidora company està fent el doble d'hores que tu no? i una mica amb, amb la mala consciència aquesta de que no estàs fent tot el que podries fer pel projecte però no ho fas perquè també és un altre projecte i també és el que estem, fent, el que estem defensant vull dir que, bueno, que era una mica la, la quota personal però també perquè a sembla important pel que estem construint que hem de ser conseqüents en tots els, en tots els àmbits i llavors no ho sé, jo crec que potser una mica començar a fer debats i van sortint més coses que vam anar introduint Sí, però com, si ningú sí, com fred, no? sí, si ningú jo tinc dos coses que, que em, com es diu, que em retxinen respecte a la sobirania reproductiva quan diem que hem de canviar o sigui, si, volem, si volem que sigui el centre de tot i que canvi el simbòlic i que canvi les formes de fer política, que el absolutament tot, si diem que som sobiranes sobre la reproducció i reproducció, ens referim a posar la vida al centre, jo no sé si podem aplicar la paraula sobirania. Perquè si posem la vida en el centre no és només el benestar de les persones a nivell dels serveis, etc. sinó que vol dir el territori, el medi ambient, el, una vida que mereixi la pena ser viscuda en relació amb la natura, amb tu mateixa, amb les altres persones, etc. Aleshores, aquí hi ha una part que no poden ser sobiranes, a terra, sobre la terra, per exemple, no, no, no, no hi hem d'exercir nosaltres una sobirania, penso. No? I hi ha parts de la nostra vida que tampoc sé... No sé, o sigui, hi ha una, el concepte de sobirania el relaciono molt amb el govern, amb la decisió, etc. Hi ha un concepte carrer, no? En la que no sé si es pot aplicar el 100% sobre la vida, perquè és una altra un altre espai simbòlic, en certa manera. O sigui, aquí hi ha una cosa que, que tinc un dubte, jo potser no parlaria tant en la Constitució i en els principis bàsics que hem de pensar sobre la sobirania reproductiva sinó de mm, posar la vida en el centre o la vida... no sé, o sigui, pensar això. I després també, si diem reproductiva, això vol dir que hi ha un altre espai que és reproductiu, i que per tant hi ha dos espais que els estem dividint i separant. I també crec que hem de trencar amb això, que si la vida ha d'estar al centre, hem de canviar la terminologia i fer que sigui la cura de la vida i a partir d'aquí ja hi haurà la producció, ja hi haurà no sé, els serveis de les persones, el medi ambient, la participació, que vulguem. Però si diem, reproducció, sense voler ja penses en producció i reproducció i estan al mateix nivell, com dos espais, dividits, no? Sabeu què vull dir? perquè té a veure amb la dualitat, amb les tasques masculines i femenines, amb els rols, amb el patriarcat... I si volem trencar amb això, potser hem de trencar amb les paraules i amb el simbòlic que hi ha al darrere, perquè les polítiques d'igualtat, una de les raons per les quals no hagin funcionat, crec que és també perquè no han trencat amb el simbòlic, perquè ens s'han mantingut en aquesta cultura no? del dualisme... De... Però, no sé, crec que són coses que potser també podíem pensar a l'hora de fer criteris a més a més de parlar dels... has posat exemples de serveis i de més però això després cadascú amb la nostra pràctica, els municipis on sigui, ens ho anirem trobant però d'on partim? Quina és, és l'arrel la o, o els valors que hi ha al darrere o el plantejament? Però heu de parlar totes, eh? Sí? Sí? Bueno, jo, jo aprofito, no sé si em centro en el debat, però agarrir l'última intervenció que has fet sobre el tema de militància i potser el concepte de supermilitant que, que tenim i que reproduïm i que, i que lliurem més força cada vegada, jo crec que és una cosa que ens hem de plantejar com a moviment i que hem de trencar el concepte de supermilitant, perquè al final és un no viure i és un no sentir-se bé quan no ets supermilitant i participar quan no ets supermilitant. I, i jo crec que és un... És un, és un és, una, és un concepte que poc a vegades surt, i quan surt m'encanta doncs, dir que avui ha ja de sortir més i hem de plantejar més la, la meritància com la tenen. Després sobre el tema de, de, de producció i reproducció, potser és a la front capitalisme. O sigui, quan produïm, produïm mercaderies, i quan reproduïm, reproduïm treballadors que produeixen mercaderies. Jo no he plantejat mai eh, a, a aquest terme com intentar també superar-lo, però potser sí que és una museu de no hem de d'on no? hem de, hem de respondir no? I... a voi a dos, potser conjunt ni vida, l'última cosa és sovranietat, però del... ah, per segon sí, sobre, sobre el, el concepte de sobirania, que al tenia sobirania com el, com el prendre consciència i poder decidir. Vale? I, I llavors, evidentment, eh, nosaltres no podem decidir sobre moltes coses, però sobre moltes altres sí. O sigui, no podem decidir sobre la metodologia, no serem mai sobirans sobre la natura, perquè plau o no plau, però, però sobre moltes altres coses són sobirans. Llavors, quan nosaltres... Jo crec que es reproductiva, estem dins d'un sistema de relacions socials que ens vam posar, és un trencant aquestes relacions socials i ser sobirans sobre el qual volem, eh, fer aquesta, aquesta, aquesta tasca de producció i ja dic malament homenada, potser, perquè ens pentassem si hem de repensar el terme. Si voleu digueu el nom quan parleu i si veniu d'on veniu i així també ens anem. I em dic claredat si vinc de la CUP de la Gariga. Uh, Bé, bueno, primer graig de la teva intervenció m'ha alliberat bastant aquesta crítica que has fet a la interseccionalitat que a mi també hi ha coses, aquesta individualitat que té associada i m'ha alliberat bastant. Jo, per pensar en algun tipus d'acció a fer, molt dirigida a la institució, evidentment, faria que les polítiques d'igualtat perquè deixin de ser sectorials depenguessin d'alcaldia o, o d'alguna postura molt més cèntrica i no d'àrees de serveis personals i no sé, com a apunt, que ja s'ha fet en moltes ocasions, a la Generalitat, l'Universitat Català de les Dones ha depengut de presidència, etc. Però que penso que aquesta suposada política transversal en la cara és el nou paradigma, no és real, realment no. És a dir, els plans d'igualtat són encalaixos, els lideren des de polítiques d'igualtat i sí que puntualment es fan polítiques a altres regidories, però la transversalitat no està gens garantida tot i que el marc teòric és, és interessant. Doncs jo apuntaria això, que no siguin des d'un sector, sinó... Bueno, a seguretat ja ho teniu, no?, d'aquests drets civils... Siguin... Sí. És una idea més de transversalitat que no una regidoria d'igualtat puntual o... Bueno. Però bueno, al final és les regidories... Calaix de sastre. Calaix o... no? vale, de sastre sí. de transversalitat i més joventut... I... Eh? Bueno, sí, això acaba passant a tot arreu, però al mínim és un pas més sí, sí. que no una regidoria puntual, no? I, bueno, jo, jo parlaré del organigram on la situem i el que has dit tu com a fonamental, eh, que totes les polítiques passin per la mirada de gènere i, per exemple, en pressupostos i ordenances, per mi és clau. Que si partim d'aquí llavors es trasllada a la base. Són idees que si voleu podeu recollir. Jo ara, ara una cosa dic, doncs, doncs, potser m'estic equivocant de charrada i tota, eh? però eh, clar, penso que m'ha agradat molt la proposta en positiu de posar la cura al centre, no? Però clar, no, no, no deixo de veure que també el... és un model en positiu, però que no deixi que, de, que, que, que és, és, ens pot donar moltes eines de treball el tenir present que volem substituir amb això, que és el que hi impera actualment, no? Hi ha un un heteropatriarcat que crec que amb la proposta que fem no? a nivell constitucional, no sé si amb l'equilibri de forces aconseguirem una gran cosa, però... O, o sigui, el que assumiria jo no, en la Constitució és que activament desestabilitzi el que és el sistema heteropatriarcal, no? el, la, la, la proposta que fem en de, del gènere. Clar, potser em sembla superinteressant que anem al món local no? al final també del dia a dia, però bueno, no sé també hi ha coses que ja et diga, potser és, tot, tot és rellevant i que no és, el, no és un punt d'interès en, en aquest espai, però no sé, vull dir, quan deixem sense etiqueta com a dones com a homes, no? és una cosa que crec que, nivell, que no és tant a nivell municipal que s'ha de qüestionar, potser, sinó que és a, a nivell més, més general. No? Eh, bueno, la la sobiranera reproductiva en va moltar un model de familiar que tenim actual, no? de famílies nuclears heterosexuals, no? on s'entén que una persona només pot tenir al món fruit d'una parella, no? on altres formes de convivència són totalment invisibilitzades, inexistents gairebé pràcticament, no? però clar, si les volem imaginar, potser hem d'intentar també generar marcs que les puguin contemplar, no? on, no sé, a nivell d'opcions, no? hi hagi una flexibilització d'aquests mecanismes, no sé, a nivell de solidaritat reproductiva, de l'avortament, la... bueno, i també el poder donar en adopció, no? un, un fill... Bueno, Crec que seria interessant que temes com aquests tinguessin algun espai de debat en aquest nou marc jurídic que estem imaginant. A mi se'm fa difícil d'intervenir, d'estat de vista de... Trump. Bueno, una cosa és l'autoquia la doncs, manera on anem quan coneixem quina proposta és posar la vida en el centre evidentment estic absolutament d'acord i l'altra cosa és com ha anat mm, treballant perquè aquest objectiu per dir-ho, treballant quotidianament una cosa que és les institucions Llavors, i a mi la de la sobirania no sé si sobirania reproductiva, la sobirania sobre la nostra vida també, incloure també no més l'element del treball de cura, i per cura no només entenc cuidar els petits els grans sinó també la cura afectiva, que és el punt de vista emocional que no només és això que és com recuperar la sobirania sobre les nostres la nostra manera de viure i la nostra vida i per exemple tu proposaves tot el tema reproductiu però per exemple també el tema sobre el dret a morir dignament no? és una miqueta com anem fent propostes que es poden incloure per dir d'alguna manera en un procés legislatiu no? fer propostes que ajudin a les persones, ens ajudin les persones a recuperar el poder sobre elles mateixes no? sobre nosaltres mateixes el dret al propi cos és un d'ells el dret a la reproducció és un dels nostres el de la nostra sexualitat perquè ens doni la gana és una manera però també el dret a morir dignament també és una manera i no sé, com incloure més i crec que la dificultat està en com, com, com. l'objectiu el tenim clar, i dius la idea és superguapa el procés per com anar fins a anar a mi em sembla que també ha de vindre acompanyat d'altres coses, a veure hem d'aconseguir, a mi em sembla que això sigui un tema viscut molt més molt més molt més amb molta més intensitat, per exemple. No és casual que aquí siguem majoritàriament d'homes. Per què? Perquè jo crec que en aquest tema uh, un sector important dels homes uh, és allò de ja fareu, per dir d'alguna manera, no? Llavors jo crec que hi ha poca implicació a com canviem aquest paradigma conjuntament entre homes i dones. Nosaltres hem de discutir què plantegem, però també els homes hem de, de veure com, com una com els miqueta com els integrem, en, com, com els integrem Debat, en aquest en aquesta discussió, en aquesta responsabilitat. És impossible repartir-nos la, ta, la tasca de cura, perquè una part molt important la pot fer l'Estat, però hi ha una altra part molt important que seguirà vivint en a les cases i dintre de nosaltres mateixes i les maneres de viure. Per tant, el paper diferenciat dels homes no és qualsevol cosa. És, dir, no, no, és que estic bastant en contra d'aquesta aquest, actitud últimament que hi ha de dir, les dones ja us ho fareu, molt respecte cap al moviment feminista, molt respecte cap a les propostes, molt respecte, molt respecte, però molt poca implicació. Llavors jo crec que, a mi, de la impressió que estem com en una altra etapa, d'intentar buscar un altre nivell d'implicació. Des del punt de vista, jo penso radicalment revolucionari, vull dir que s'ha de, eh, de canviar els, no només els comportaments, sinó les maneres de fer, i les maneres de fer també des del punt de vista de... de de plantejament estratègic, no? i incloure això en el plantejament estratègic de com canviar la societat, incloure que la vida estigui en el centre, no és qualsevol cosa, és una cosa, jo crec, profundament radical. Ara, com ho vestim, com ho anem fent, com ho anem construint, pues ens costarà sudor, sang, sudor i làquimes, és, és crear en positiu, i crear des de nou, i crear unes condicions que són absolutament adverses amb tot. Però bé, bueno, pues, això estem, no? I... Per a Costa, jo crec que costa molt etapa aquesta de propostes concretes sobre les que les han elaborat, no? bueno, de la Cup de Sant Martí. Jo, mi, tot això, mi, sobretot molt la, de les propostes que has dit de servei d'acompanyament, creació de xarxes de residències públiques i tal. però jo també veig que pot és una flipada meva. Eh? però jo veig que on més s'hauria d'incidir, sobretot sobretot és a les escoles. O sigui una assignatura tan simple com la de, com la que vaig fer jo a l'escola i no sóc tan gran deè t'ensenyasin a cogir un botó a casa o sigui, la, la típica Uh, aquesta, que es fa o abans es feia com a ATP, quan anava a l'institut, que era coses de casa, que ensenyaven a encendre el forn, a fer la cuina i tot això. Jo crec que això uh, ja seria bàsic que ens ensenyessin a les criatures, perquè així ja saps que o sigui, tant el nen com la nena sabran fer-se l'ou, sabran fer-se tot el que sigui. No? Perquè jo què sé, per exemple, es van fer la casa, nenes, eren nenes i nens, eh, vale, que els nens ho s'han de fer tot, però les l'escarbuller, la, la, la, la taula i tot això, sembla em sembla les nenes. Vull dir que jo crec que incidiria també aquí, o bé, jo sé que aquesta cosa es fa des dels casals, perquè precisament els monitors i monitores són una mica més obertes a la ment, però jo incidiria sobretot en, en l'educació, que és molt difícil, perquè ja sabem amb qui ens hem trobat, però jo començaria aquí. I sobretot hi ha les llars d'infants, que, que també sé perquè jo tinc una nena i me'n vaig portar a una llar d'infants una mica rara, per dir-ho així, eh, que també és innat que les nenes van a jugar amb, amb nines i els nens en pilota. Vull dir, això és innat, eh? Vull dir, també, també ho sabeu, perquè, que hi ha nens que també juguen amb pilota eh, allà, i viceversa sí, però eh, o sigui, ho, he vist, eh? ho he vist, eh? Vam fent un experiment allà a la llar d'infants i realment és genètic, el cuida a cuidar les criaturas. O sigui que sí que està molt bé que, que som nosaltres les que, ens, les que, ens, som les que, que de fet som les que portem la vida a dins i burgui o no ho portem més a dintre. I, I també sí que és veritat que és una culpa de part nostra que ens hem, ens hem posat de, de, que de seguida ai, vinga que el nen està malà i ja vaig coll vaig coll. És també una cosa molt genètica per dir-ho així bueno, des del meu punt personal. Eh? però jo crec que incident en l'educació, en l'educació, a les escoles, seria totalment diferent ja tot. Després, de la institució, jo el que veig, eh, per exemple, totes les que són directores de les empreses i tal, agafen un rol molt masculí, suposo que és perquè, perquè si fes el cas, que des d'aquí doncs, també s'hauria de canviar i que som mateixes, no, no, nosaltres mateixes les doncs que ens hauríem de comunicar que ens estem equivocant o que estem reproduint uns patrons que no ens interessen. No eh, sé, entre nosaltres mateixes converses de doncs pues, vas depilada, no vas depilada, ¿sabes? o sigui, totes aquestes, aquestes coses que, que exalten el patriarcat, que el, el perpetuen i tot això, potser som nosaltres mateixes les que ajudem a perpetuar-ho i som també les que hauríem de començar a convèncer i a creure'ns que sí que un canvi és possible. Bé, vaig dir una cosa que no m'ha d'haver pensat molt, però bueno, eh? bueno, que, bueno, trobo superinteressant el que dèieu de posar l'àpida al centre i una, de posar en valor totes les feines reproductives, però crec que bueno, és impossible m'entretenguem, per exemple, una jornada laboral de 40 hores, bueno, jornades completes d'ara, i, i per mi va totalment lligat, perquè si no el que crec que està passant és que totes aquestes feines reproductives també les posem al mercat, no? d'alguna manera. En plan, pues hem de crear llars d'infants, com anem externalitzant, encara que validades siguin que sigui, anem externalitzant totes les llenes de cura de la nostra vida, no? d'alguna manera. I, no sé, jo crec que, no, que hem de construir xarxes de suport, però que jo, no sé, que jo pugui ser la persona que, si vull, pugui portar el meu fill a l'escola, o cuidar els meus pares, o... I per tant això, jo crec que passa indispensablement perquè treballem menys, no? O sigui, perquè si no crec que serà incompatible fer-ho. El que tu deies és un Bueno, l'Ajuntament és que al final és incompatible, però és que és incompatible en la majoria de feines que, que hi ha més perquè no sé si la vida i la feina, però... Bueno, ho sé, sigui, que no... Bé, per mi ha d'anar no combinats perquè si no les no de sentit. Ja, no? sí. Hola, em dic Carles, sóc l'Hospitalet. Eh, bueno, el que em ve pel cap eh, tampoc està gaire pensat, però sí que a partir de la teva última part que comentaves, el testimoni personal, jo crec que molt passa per aquí, en el sentit que jo crec que el més important són els models que anem creant, perquè realment no té valor. Per molt que potser aquí ho tenim desvaloritzat, per la, jo crec que per la societat en general el tema de la cura no té valor, és com de segona divisió i llavors, tot el que ens va mostrant la societat no va en relació major. el que triomfa no és el que es queda a casa o, o és el que fa l'opció aquesta, aquest no és el que triomfa. Llavors, com obrim o com comencem a oferir models que veritablement estigui dient que, bueno, que es pot ser feliç optant d'acord per posar la vida al mig. Llavors, jo penso que és molt important i si aquelles persones que esteu a primera línia, en aquest cas doncs a la regidoria o, o bueno, comencem a oferir aquests models, doncs jo penso que això obrirà, farà que la gent refeccioni. Ja des d'aquí, però també, per exemple, doncs tu parlaves dels mestres, sí, també important, però segurament que el mestre també és tan important com aquell que diu, doncs jo m'agafo i li diu, i li explica als, als joves dels infants que té a l'escola, i diu, jo decideixo fer mitja jornada perquè la resta estic amb els meus fills. Jo penso que això és el que hem de començar també a nivell personal, a verbalitzar, a posar davall. jo penso molt importants això i després altre tema que també en la relació que he deia és el tema de l'Estat eh, jo penso que l'Estat ens assegurà que tenim el dret o que tenim drets a fer tot això però, però ell no ha de substituir el tema de la cura si tu optes i dius, bueno, però sí que prefereixo que l'Estat, doncs jo no arribo des de la llibertat però que siguem nosaltres que puguem optar, que podem organitzar-nos jo penso que és el més el que hauríem d'assegurar, que aquelles persones que vulguin i que tinguin ganes de fer-ho, d'acord? Ho puguin fer, més que oferir altres serveis, perquè llavors no trenquem el sistema. És el que deia, si jo treballo 10 hores i porto el meu fill que me'l curin a la llar d'infants, bueno, si tu vols, perfecte, fes-ho, però si jo no vull, jo vull que això se m'assegur, que pugui fer-ho. Tornant al que dèieu de posar valor com també comentaves tu al principi. Jo trobo que el problema que tenim és quan posem la, les tasques que en diem reproductives, si els intentem posar valor, fàcilment caiem amb les lògiques de mercat, de producció, de quantes hores treballem, quantes hores dediquem, quin valor el monetari pot tenir aquesta feina que donem a terme, i per tant crec que és molt fàcil caure un altre cop en mateix que intentem fugir quan parlem de capitalisme i de com és la producció, la productiva, etc. i les estem ficant en aquestes tasques reproductives i crec que s'ha d'anar molt en compte a l'hora de posar valor a les tasques reproductives perquè si no acabem mercantilitzant-les i privatitzant-les d'un altre cop no? i això és, bueno, és el meu dubte que tinc quan parlem de posar en valor aquestes tasques quina és la manera de posar-hi posar valor no? perquè ens podem ficar en un pantà molt heavy i amb el que deies tu de l'Estat eh, penso que el, el fet d'oferir sempre serveis pensionats per l'Estat o que puguis accedir a l'Estat o a la institució que sigui, fàcilment ens treu aquesta, aquesta responsabilitat i fàcilment també ens aboca un altre cop a dir el més barat o el que em surt millor és doncs això, portar els fills a la guarderia i jo treballar doncs, 12 hores per poder pagar aquesta guarderia que he de pagar. No? I, que, bueno, que a vegades també té aquest doble joc, que al final no és gratuït i que l'estem pagant i que segurament estem treballant totes aquestes hores de, de superjornades laborals per després poder pagar a un cost més, que considerem que és més baix que proveï de altres. no? No, que són els meus. Jo també, un parell de coses del, del que s'ha anat dient, molt d'acord amb que el tema de que ho assumeixi l'Estat o institució que sigui, ha de ser en una lògica de que estem construint una cosa diferent, no, no en una lògica de deixar-ho de fer tu i passar la responsabilitat a algú altre per tu poder estar ben subsumida la lògica aquesta de, del capital de currar un munt d'hores perquè els teus fills o els teus avis els teus pares ja te'ls te estan cuidant en un altre lloc. Vull dir, crec que, que aquesta no és la solució. Per això a mi també m'agrada parlar de socialitzar totes les tasques de currar. No? Vull dir que no ha de ser una cosa només de, de l'Estat o de qui sigui, que ha de ser una cosa també de la comunitat. No? i i també una mica desafiant tot el que comentaves tu també, de quin model de, de família estem construint, com ens estem organitzant a nivell de societat i poden anar un pas més enllà a buscar fórmules diferents de poder compartir aquestes cures. A nivell d'educació, de, i no em puc aguantar de, de dir que jo no absolut que siguin innat o que genèticament els nens a les nenes estiguin... Sé que no és el debat que toca, però, però vull dir, que, que els nens o les nenes estiguin enfocats a, a una sèrie, no? De, que les nenes ja els agradi més cuidar, o jugar a nines, nens a pilota, no compartir són absolut, vull dir, més, jo crec que és una construcció social i evidentment ho faran i a nosaltres ens semblarà, no? Aparentment a tu et sorprèn quan un nen se'n abans amb el cotxe que amb la nina, però és clar, no només és el que veu a casa, vull dir, és el que veuen al seu entorn, és el que veu a la, la terra, és el que veu amb la resta de companys i companyes, per tant, jo estic molt de que és una construcció social i que fan això perquè és el que veuen i es van l'entorn en el que nosaltres estem vivint i per tant costa molt, sí que podem fer petites coses i de fet també hi ha experiències eh? aquí a Barcelona, crec que per gràcia hi ha una experiència en una escola bressol precisament de separar nens i nenes i llavors com quan estan junts juguen diferent, quan les nenes estan soles fan molt el joc que està associat amb els nens bueno, una mica no? veient que en realment no és una cosa genètica que, que portem a dins, sinó que és una cosa construïda socialment. Pro bueno, ja estar aquí el parentntes per dir-ho també. Però, però sí que és veritat que tota la part de, de l'educació clar és fonamental i, i és com molt, no? hi ha una part més d'educació a tots els nivells, a eh? nivells d'escoles però també a nivell de sensibilització com de societat, no? de tot això de com desafiem, com valoritzem uns treballs, com donem valor als uns altres una mica com, com ho anem construint però, però sí que em sembla que tots són coses importants um, Jo volia... O si sigui, a partir del debat que hem anat fent que han anat sortint moltes coses com deia la Núria, una cosa és el que tenim ara i com sobrevivim en aquesta vida que la lògica central és la de producció i la del capital i per tant no hi ha espai per la cura de la vida si no és remunerant-lo, lo patint etc. però del que hem, o sigui, el que hem d'intentar pensar és si podem fer un procés constituent com nosaltres voldríem fer-lo com definiríem què és posar la vida al centre, quins criteris posaríem en una constitució per recollir què vol dir que la vida estigui en el centre. Perquè la diagnosi de com ara ja la coneixem totes, ja la patim en les nostres vides, ja hem parlat una miqueta, està bé, però a partir d'aquí què fem? O sigui, com situaríem aquests principis? Una cosa, per exemple, molt important que has dit tu, en el feminisme va passar un moment que s'estava intentant valorar, o sigui, el valor econòmic del treball no remunerat. Va haver un temps en el feminisme que això es treballava molt per donar-li Valor en aquesta societat que és capitalista, però al final estàs mercantilitzant i entrant en la lògica del mercat. Va ser important fer-ho en aquest moment, ara s'està treballant d'unes altres maneres, doncs pensem, en aquestes altres maneres, què posaríem en la Constitució? És difícil, eh? És molt complicat, perquè ens hem de situar en una altra lògica que no tenim perquè no l'estem vivint, l'hem d'inventar, per tant és complicadíssim. Jo crec que aquest, aquest eix de la sobirania sobre la pròpia vida no sé com li hauríem de dir potser sí que hauria ser, com dèieu vosaltres no? parlar no tant de sobirania reproductiva, perquè jo no puc decidir quan em poso malalta o no, o si la natura fa no sé què, però sí que puc decidir sobre la pròpia vida, la gestió de la pròpia vida, de l'entorn aquí sí, aleshores potser podria ser sobirania sobre, no sé, la gestió de la vida el manteniment de la vida, l'acord de la vida, no sé eh, què n'ha de dir? ara no sé què n'ha de dir què està de dir? Abans de fer la digressió, què havia dit jo? Bé, si no, ja em vindrà. Ja, ja em vindrà, no sé si voleu parlar alguna altra gent. Hola, em dic David i sóc la Claude, de Barcelona. I bé, respecte a això últim que estàvem dient sobre la mercantilització dels de serveis de cura i, i, i de les tasques de cura i tot això, eh, jo ho una mica diferent en com ho hem d'enfocar i respecte a el que deies sobre com posar la vida en el centre i tot això. I no és tant la mercantilització de quin valor econòmic li hem de donar, sinó simplement és que en aquesta societat el treball remunerat i el treball social que caram fora està molt més vist i molt més valorat, sobretot en el rol masculí, que en el treball de cures. Què passa? Que ens trobem eh, infinitat de dones amb treballs parcials, a, sense l'atur, perquè s'han de dedicat al treball de cures totalment invencibilitzats, mentre eh, la seva parella o altres homes de la seva família estan fent jornades laborals de 8, 10, 12 hores, perquè el que els dones valors com a homes i el que els dones valors de cada societat és el seu, treball, el seu treball remunerat. Aleshores crec que el que hem de canviar no és tant donar-li un valor econòmic, sinó hem d'equiparar-lo, o fins i tot superar, que socialment eh, el treball de cures estigui eh, millor vist o igual de valorat que el treball remunerat. Eh, no, eh, aleshores, que també parlam de les jornades laborals que són insostenibles per, per conciliar. Eh, doncs si en comptes que una persona treballi 4 hores per conciliar i l'altra treballi 10 o treballi 8, les dues persones treballem 6, podrem tindre una possibilitat de conciliar d'una manera més equitativa i d'una manera més realista, el que no pot ser és que sempre hi hagi una persona de la família ja no, independentment ja del gènere al final no pot que hi hagi una persona que hagi de renunciar hagi de, de renunciar a un projecte laboral o a tenir una, una jornada laboral completa, tal com és avui dia la jornada laboral per mantenir un treball de cures que al cap a la fi està invisibilitzat i, i no està valorat de la mateixa manera que el treball remunerat, aleshores crec que és aquest equilibri el que hem de canviar va centrar més eh, el treball de cures i el que és la vida eh, en, la, en la perspectiva de, de les nostres vides cotidianes i no tant ja donar-li un valor monetari o econòmic al que són aquestes feines. Sí. Sí. Eh, jo soc Cusoli, soc del País Basc i potser parlaré molt desordenades eh, perquè les meves idees no són molt ordenades. Eh, jo crec que avui ens hem juntat, o sigui, crec que a vegades, no?, diem que, que falta molt per posar la vida en el centre, però crec que avui totes les persones que ens hem juntat estem parlant d'això en totes les taules, de... Fa, hasta fa poc parlaven del conflicte de treball capital, ara ja, no només en el discurs sinó en l'anàlisi de com funciona el capitalisme, I ja estem entenent que és un conflicte que tenim entre capital i vida, però ahir sí que penso que ens falta bueno, que parlant també, no? molta estratègia de com posar la via en el centre i, moltes, i ens falten propostes concretes. I després quan estem en ajuntaments o en moviments socials concrets ens parlem d'això però no tenim com, bueno, com posar-lo a la realitat o com agafar això. I després també crec que hi ha molta eh, confusió de què volem posar al mitjà. Al, al si querem posar els cuidados, perquè els cuidados no només es fan a l'espai domèstic i a l'espai no remunerat, els cuidados també es fan a l'espai remunerat. O sigui, sea, crec que tenim moltes confusions eh, cosa. I després, sobre els principis que parlades, que crec que primer no tenim molt identificat quales són les nostres necessitats i les nostres desitjos per una vida que merezca la pena ser rígida, i sin fer això també no sé si podem, bueno, si podem donar aquesta, aquesta debatida. Jo, bueno, jo crec que jo em dic Joan i eh? vinc del Port de Sec però soc de Lleia que abans m'ho he dit. Eh, jo crec que clar, o sigui que el paradigma és el que és i cal una homologació urgent, jo crec, del que és les tasques de cura els currículums escolars, com abans o sigui, de, vull dir, més en, no, en un entorn anticapitalista tan de bo, no? un dia que puguem imaginar-ho d'una altra manera, però tampoc no podem oblidar que el context actual és el que és i que és molt injust que això no tingui cap reconeixement. No? Que no tingui cap reconeixement a l'escola, que no aprenguem a, cosir, a cuinar, a parir, a cuidar, que, no, que les persones que passen tota la vida cuidant altres persones no tinguin una jubilació, per exemple, una cosa que em puc imaginar, i moltes altres coses, no? O sigui, és una injustícia flagrant. Que, evidentment, eh, l'horitzó pot ser més guanyà, però crec que hi ha coses a resoldre d'una certa urgència, no? O sigui, jo crec que sí que és de el treball de la manera que sigui. Si és econòmicament perquè el context és capitalista, doncs potser és aquest, però no, no es pot invisibilitzar més ja, no? Jo crec. I llavors, també, això de posar la vida al centre és, és molt bonic, però també o sigui crec que aquest lema amb una, amb una convocatòria provida també la podríem utilitzar i llavors això em fa, em fa pensar que potser és una mica no?, Llavors Jo crec que hem de poder convocar la vida quan vulguem les persones, no? o sigui, decidir quan hi ha lloc per la vida. No? Això que és, que és, molt, és molt rellevant, no?, que no és, sí, perquè si no... To, to, to, pot haver altres formes no, d'entendre el que és la sobirania reproductiva que crec que, que, no, que no compartiríem, no? i crec que és important això, no? que, que poder decidir, no? que això entén que la, la sobirania reproductiva d'aquí, no? de, de, decidir quan tu convoques la vida, no? i com eh, la societat s'organitza perquè tu, independentment de la teva interseccionalitat que tinguis en aquest moment, quan tu decideixes convocar la vida, com va ser-ho, no? com, com es protegeix aquest, aquest fet no? i aquest moment. Convocar la vida pues, porta la vida al món, no? O sigui, cuidar gent... Que... Això, això potser és que hem de treballar, perquè parlem de curar la vida i acabem parlant de reproduir-nos. Hem de fer el... mm -hmm. no, algun... Això ho hem de treballar perquè quan parlem de curar la vida acabem parlant moltes vegades de reproduir-nos. O si sigui, no volem dir això, però acabem dient això. I aleshores, aquí de... Bueno, jo fa una intervenció molt breu i molt concreta perquè no ha pogut estarabans estar dals coses, però ens demanaven no, que en aquesta suposada nova república que inclouríem a la Constitució o alguna cosa així. No? Doncs, jo crec que el que demanaria és que la constitució, com a mínim per part per nostra, tingui una revisió feminista de P a la PPA. No? des de la primera mesura fins a l última, no sé, més, que, més important que alguna mesura concreta, crec que el que necessita és que totes les mesures siguin analitzades d'una de perspectiva feminista. Crec que és una cosa que siguin una... reivindicant. I, I com a mesura concreta, doncs, per exemple el que no podem permetre és que es faci un rescat bancari abans que és una necessitat social, no? etc. I al cap i la fi que acaba sent és que les, la, el mercat regulir les nostres vides, perquè mai el mercat posarà al centre de, de, de l'interès la cura de les persones en general, no només de la reproducció condès, no la cura de les persones. I ara mateix, avui és el dia de mobilització contra el TTIP, i crec que una cosa que pot sortir molt, molt, molt clara i molt evident a, a la Constitució és que un tractat com és el TTIP, o amb les mateixes característiques en què el mercat regula la nostra vida, és a dir, que ens pren les sobiranies, ja sigui dels ajuntaments, a, si volem fer una mena de cooperativa o com vulguem, que ens ho reguli el mercat. No? Doncs aquestes dues coses crec que sí que hauria de sortir inevitablement. Bé, pensant això tan difícil de que plantejar la Constitució jo no sé si no seria qüestió de posar com uns... Clar, bé, depèn de com la constitució es faci, perquè al final pot ser una cosa molt detallada, com pot ser una cosa de quatre idees, bé, no sé, eh? Vull dir, com, com a filosofia general, que tingui en compte aquesta, el que estem plantejant, que la cura de la vida i que la vida estigui en el centre està molt bé. bé això com es concreta, jo crec que també dependrà molt bé. Jo no, sé si, no m'estava donant voltes pel cap de possibilitat de plantejar com dos eixos, de dir... Oh, de, de, de, per concretar aquesta cura de la vida que en aquesta cura de la vida estigui al centre de, la Constitució tindria que garantir dos elements fonamentals uns individuals i els altres més col·lectius, més socials el social el sabem tots no? Vull dir que el dret al treball el dret a escollir el tipus de treball que volem, el dret a poder treballar les, les, les, els horaris que, la, la quantitat d'hores que ens doni la gana, el dret a l'educació el dret a la salut, el dret que hi ha guarderies, que hi ha gent... A dir, aquesta part una queda la tenim més treballada, però hi ha com una altra part que seria com més individual, que seria com una miqueta el dret al propi cos, el dret a, a decidir el tipus de família que volem tenir o, que volem, o com ens volem organitzar a la vida, el dret a poder escollir on vivim, si vivim a Barcelona vivim a comarques o vivim on ens la gana, el dret a, a poder a quedar cuidant a la gent que estimem, que ens estima, o a l'inrevés, la dreta de poder escollir quan vols tenir fills, com els vols tenir, amb qui els vols tenir, no sé, com que hi hagués una miqueta com dos apartats, ja a dir, hi un set de drets individuals on tu ets responsable de la teva vida, tu ets responsable de cuidar-te a casa teva. Jo, per exemple, ara, és una, és una parèntesis, eh? però per exemple, amb les meves negudes veig que hi ha com una mena de responsabilitat social i en canvi no hi ha una responsabilitat individual dintre de la família en el sentit de cuidar-se la seva roba -la, de rentar-la de, de, de, de cuidar-se amb ella mateixa amb elles mateixes és a dir, tinc la sensació que hi ha una part de responsabilitat individual que eh, es delega per dir-ho a una manera es delega amb les dones o es delega amb els pares o es delega amb les mares o igual, amb les altres persones una miqueta que t'ajudi jo crec que no sé si és molt presumptuós pensa que en la, en la Constitució tindria que haver-hi alguna en el sentit d'una miqueta de la responsabilitat individual també de les persones no? de poder escollir tot una sèrie de coses que tenen a veure amb la nostra vida no, no, a mi em sembla bé que Bé, bueno, això apuntar-ho com a diferent, però no sé si m'agrada parlar-ho com a coses de responsabilitat individual. Perquè més em sembla que són coses que van molt lligades a temes de, de com valorem les tasques o les feines o el que sigui. No? Perquè just aquestes individuals són les menys valorades, no? perquè estan parlant tot el tema més de, de domèstic, de la llar, de no sé què. No? És com el més privat, però em sembla que hem de trencar una mica amb què és individual o no, perquè em sembla que són coses també bastant col·lectives. Eh? I una mica en sentit aquest, jo el que volia dir és que hi ha coses que és com, no sé, ja està com més compartit o més assumit, que s'externalitzen en el sentit d'escoles bressol, de no sé què, perquè ja són serveis, i hi ha coses, no, tu el que deies, més de, de manteniment de, de lo personal, de la roba, de la casa, de la netesa, de, no sé quan això és com el que potser dia d'avui genera més contradicció, no? quan en realitat quan tu mires predament dius, hòstia, què prefereixo, està netejant el vàter o cuidant el meu fill? No? i evidentment jo no tinc dubtes amb això, però llavors és com molt més fàcil, ja tenim molt més assumit que el nen anirà a l'escola a bressol, però en canvi lo de casa teva fes tu tu. No? Una mica també en aquest dilema de dir què és individual, què és col·lectiu, bueno, una mica amb tota la part aquesta de poder anar socialitzant i anar canviant. Però bé, bueno, em sembla bé a com apuntes, però no m'agrada no la categoria aquesta de social individual, però bé, bueno, per posar-ho que sí. Però bueno, Ja concretant, somiant una història d'aquesta, jo penso que el tema del treball és fonamental, el tema de la jornada laboral. Llavors jo penso que això sí que s'hauria de recollir, ja sé que hi ha molta, molta cosa escrita sobre el treball, sobre el no treball, però el tema de la jornada laboral, jo penso que aquí sí que hauríem de fer una reflexió profunda. Llavors, doncs 4-6 hores, ja està bé. Val? Eh, després el tema del sistema educatiu. No tan concretament amb les matèries que veieu, sinó què s'està reproduint a l'escola, perquè l'escola actual està reproduint el sistema de treball, el número d'hores que van els nois, una vegada que van els nois i les noies les deures que tenen a casa, però bueno, és la reproducció del que després hauran de fer. Llavors Jo penso que aquí també quin tipus d'escola volem. Jo penso que també aquesta, penso que és important i que aquí hauria d'haver la reflexió. I després, insisteixo, si sí, la idea que has dit, què volem dir per cura. A mi també em surt el tema de, de la cura dels meus fills i filles. Em surt, però clar, una escola que la cura del company que tinc al gustat això també és cura. O també que ells que després em van a l'assemblea o setmana on sigui i estan curant la societat. I després també em tot el tema de, de la Constitució de Guadó, de Bolívia, tot aquest tema del bon viure, aquesta idea, també no sé si es pot agafar, treballar, etc amb el que heu dit, ara ens queden com 20 minuts o així i hauríem de pensar també estratègies i les preguntes que volem fer a la ciutadania aleshores, amb el que heu dit, que ens ha costat una mica parlar de criteris més el llegat que ja tenim de feminisme però hi ha coses que potser no cal que les haguem discutit aquí perquè ja s'han treballat fa temps us vaig a dir coses que he anat apuntant, que podrien ser principis, no tinc gens clar si això constitucionalment de sentit, però bé, bueno, jo us ho dic, que ara com ho veieu. Vale? Primer, eh, que la vida de les persones no es pot desligar de la del territori, i o sigui, de l'entorn, al medi ambient, etc. Per tant, si parlem de cura de la vida, ho hem de pensar globalment. Segon, eh, la cura de la vida i de l'entorn, el medi ambient, és el principi bàsic que ha d'estructurar tots els altres apartats de la Constitució, drets, o no sé, què sigui. Després, no sé si era de la malla, es podria transformar en un criteri i dir que totes les persones han de tenir una vida que mereixi la pena ser viscuda, com a principi constitucional. Sem eh, o sigui, totes les persones han de tenir una vida que mereixi la pena ser viscuda de forma sobirana i respectuosa amb allò comú que també podria ser el del bon viure. També es podria dir, no sé com s'hauria de relatar, eh? però es podria vincular el bon viure. Un altre seria, cal revisar i reorganitzar els temps, els treballs i els valors comuns de la societat per tal de desplaçar del centre de l'organització social la producció de béns i serveis i situar-hi la cura de la vida de totes i tots. O es podria acusar, simplement, que cal estar en el centre d'estar, la cura de la vida de totes i tots. És necessari reduir i repartir els temps de treball remunerat i repartir les cures. I després, un altre punt podria ser que, que tu has parlat dels eixos per aconseguir que la vida sigui al centre parlant dels drets socials i dels drets individuals això no sé com s'hauria d'organitzar, però sí que a partir d'aquí es podria dir a partir d'aquests principis els eixos sobre els quals s'estructuren destructu... eh, els drets són la l'educació, del treball, no sé què... No sé... O sigui, a partir d'aquí fer-hi caure tots els drets i espais de treball que pugui haver una Constitució. I finalment el company Daniel Alfons havia parlat de la, de la perspectiva feminista Clar, en la pròpia Constitució no sé si es pot posar que tot allò, totes les lleis que es treballi tot el que es faci ha d'estar mm, elaborat revisat des d'una perspectiva feminista Nosaltres ho podem dir, sí? <ríe> no sé si això recull el que tema ambient tot i que hi he sumat coses que saben els feminismes, si canviem, si hi traiem si hi posem, no sé com ho veieu o si ho he dit massa ràpid ho puc repetir i jo t'igual, la ni sóc la Rubita, no m'he dit cap No, jo crec que, que podem seguir, que tampoc és eh? que el que és el que no hi ha. Uh, hola, jo soc la Maria, jo soc de Ramollers. El uh, meu dubte més gran és que claus socials, com deies que plantejaries a les ciutadania em costa una mica el veure el, el que seria aquesta nova república si nosaltres mateixos ja tenim certs dubtes com ho plantegem a cultures que se surtin molt de la nostra jo treballo en una escola i hi ha vegades que has de fer com un, un treball extra amb diferents criatures que venen d'on venen i ja tens les dificultats familiars pròpies de cada família, com això ho treballaries encabint tota la població caçaria no? i que pertence el que ve i que tém ten... No sé si m'explico ja. No, no, era una pregunta, vull dir, no tinc resposta. Bueno, jo no sé com es podria aprendre això, però jo pel que veig en el, en el meu barri eh, es fa des de les mateixes mames mateix, no? o sigui, en la meva escola per desgràcia n'hi ha aïllament racial i tot això de part d'alguns pares, llavors des de l'altra banda de mares i pares que no estem de cara això, doncs ens hem unit una mica així i bueno, hem anat a parlar amb el director, o sigui, no, no sé si és la resposta i tal, però jo veig que la resposta si... Si més no, en el cas particular eh, de la meva escola, l'escola no, no està interessada en posar remei a aquests, a aquests fets. Llavors hem estat els propis pares i mares que ens hem unit i hem anat a parlar i, i estem fent una sèrie de xerrades als nens i tot això via la biblioteca i coses d'aquestes. Mira, és pues perquè l'escola no posava el remei. No sé si si et contesto, eh? també en tronca bastant amb la tercera part, que és les estratègies d'acció dels moviments socials, no? quin tipus d'intervenció política podem fer amb tot això, crec que també està bastant en, el, no? en la nostra cansa una mica el que podem fer, no? perquè sí que podem tenir una Constitució que recull uns principis o el que sigui, però llavors hem d'estar nosaltres no? batallant perquè tot això també també sigui, per tant, hi ha una part no? de, de tenir en compte tota aquesta diversitat, de, no? De que no sigui una cosa només de la gent, sinó que ara és de una cosa compartida per a tothom, evidentment, i buscar les estratègies, doncs perquè des d'altres cultures, des altres formes de, de pensar, també es pugui assumir així. No contesto gaire. Jo crec que és superimportant que les, totes les minories estiguin visibilitzades en el post es constituent, si no serà un fracàs guapo. No sé, a més, una bueno, no obvietat, però fora prejudicis, quantes coses hi ha d'aprendre d'altres cultures, vull dir, tenint un treball tribal molt més interessant que el nostre, que som. No? que no, no els relacionem ja més enllà del, del que és l'home, la dona i el, la decennet. Sí, jo, jo tampoc sé com, com fer-ho a, a nivell que s'ha entès avui aquest debat, però jo que el, és molt important, de, i no s'ha parlat gaire, la generació d'espais compartits interculturals i intergeneracionals que poden ser de moltíssims tipus. Però quan tu estàs en el barri i vas en aquests espais, i pot ser una cooperativa de consum, pot ser un espai com aquest d'aquí, però la festa més d'un carrer és un espai d'aquests també, no sé en aquests espais on són interculturals i intergenerals, i t'has d'esforçar perquè siguin, o tu pots compartir aquestes coses i, i pots, o sigui, pots arribar a a, a potser en, en, en, en, a trencar unes maneres de fer que si no són molt individuals i molt sectàries jo crec que s'han de buscar aquests espais que trenquin amb aquest interiorisme i amb aquest sectarisme. Poder només a la Constitució cal posar una idea força a punt, no? és que també ara pensava, jo tampoc crec que una Constitució hauria de ser el detall de 300 mil històries, que poder és aprendre a seleccionar entre nosaltres, bé, no hem discutint mai de Constitució i aquestes coses, poder aprendre a esportar entre nosaltres quina és la idea, això dir una idea força, la idea fonamental que volem que consti en aquesta Constitució i poder la idea fonamental és posar-la vida al centre, tot el que té a veure amb això, no sé. Eh? Dic perquè poder, ens estem anant per les branques i, i, i poder ha de ser una cosa més senzilla, de posar en la Constitució poder un, un punt o no sé, un plantejament. No, no sé, però se m'escapa també com és la Constitució. Disculpeu, eh, perquè arribat tant que està en una altra banda, però, però m'he de vos intervenir en aquesta part. Um, un dels motius principals, no l'únic, però un dels motius principals perquè determinada gent no es vegi cridar de participar o no participi encara que sigui interpel·lada és la desigualtat social. És obvi que hi ha eh, qüestions objectives, condicions materials de vida no? que, que fan que sigui difícil eh, dedicar part del teu temps a imaginar com pot ser eh, una Constitució si la teva preocupació vital està sent de doncs, no, resoldre la precarietat. Eh, vull dir, no, no descobreixo res dient que la desigualtat social eh, és un límit a la participació de tothom. Per tant, eh, quan algunes reglament que hi ha d'haver en aquest camí no? cap al referèndum o cap al procés constituent mesures per combatre la desigualtat social no és que tinguem una mania persecutòria als rics no és que pensem que han de pagar més que també eh? sinó que és que estem convençudes que només així estem sentant les condicions perquè tothom participi amb, no amb igualtat de condicions perquè simplement no hi, ha, no hi arribarem, no? però amb millors condicions en un procés com aquest. Jo crec que no és al final no és tan una formulació teòrica com una formulació pràctica. No? Hem de posar les condicions perquè la gent pugui dedicar-se no? a aquest tipus de coses. He ho previt que m'ha passat amic. Jo també volia fer incapi diuen en el que ha dit la companya de' lo de dret a digna, a morir dignament.. Mm, bueno. Sí, perquè si tu se't garanteix una vida, si se't diu, que, o sigui, si s'agafen aquests a la Constitució, que posem el dret a la vida, que se'ns ha de, bueno, no sé com ho has dit exactament i tal, jo també faria fer referència a algú, bueno, si més no, vale, potser no ha de constar, però tinguem en, en compte que la mort també forma part de la vida i viceversa, o sigui, que arribarà un moment que nosaltres ens morirem i què passarà al final de la nostra vida, perquè ja sabem com funciona tot. Tu has comentat que no, hi, ha, no, hi, ha, que hi, no hi havia cap, cap residència pública de gent gran. Eh, no sé, o sigui, potser també s'hauria de recollir tot això. I també el de, que deies tu, i que també has reforçat el company, de la reducció de jornada és bàsica, crec jo. I el d'un reconeixement a aquella persona, ja sigui home o dona, que es vulgui fer càrrec que, de les cures i tal sense reconeixement doncs, hauria d'haver algun tipus de reconeixement si més econòmic potser no perquè ja parlem de mercantilitzar i tal però no sé a nivell doncs, de seguretat social o algo no sé, algo el que dèiem d'altres persones d'altres cultures jo tinc dubtes també si aquesta visió que nosaltres tenim tan segregada d'espai de productiu reproductiu, temps de treball, temps de cura és comuna a totes les cultures aquí també a vegades el llenguatge que parlem no sé si ajuda perquè jo que sé, a gent de l'Àfrica Negra moltes vegades hi haurà una divisió d'errors entre homes i dones però el tema de, de que el treball productiu d'aconseguir diners estigui tant en el centre i condicioni tant la resta d'horaris no dubtes, perquè, bueno, perquè és que ni tan sols hi ha horaris a vegades. No ho conec prou, eh? però potser també és alguna cosa que ens pot ajudar a fer pensar en com trencar alguns, no sé, algunes estructures mentals que tenim molt ficades en de capitalisme, treball productiu, horaris, que ens sembla que sigui universal i, i potser també podem rascar aquí del que es fa en altres llocs i veure si, si ens ajuda. No sé si voleu, del, del tema de criteris i principis, com ho veieu, el que me n'entén? que, no sé, ja ho, tenim. ho tenim o no tenim, és que no sé si ho tenim o no. Perquè no sé si us voleu animar a pensar en estratègies de pressió dels moviments socials perquè s'aconsegueixi que la cura de la vida estigui al centre de la Constitució. Les podem negar a parir, però sembla difícil ho emmalaltir tothom a la vegada o alguna cosa així, però és complicat, per tant, no sé. Si teniu idees. Jo crec que hi ha una part i s'ha anat comentant que és més a nivell de pressió en l'àmbit laboral, no? de, de quines jornades laborals hi ha, però també no per només parlar de, de reproducció de la vida en el sentit de, de tenir fills i així, però sí que tota la part de permisos de maternitat, de paternitat crec que és una cosa també que en algun moment haurem d'abordar i anar per aquí no? perquè el que no ajuda a redistribuir feines en cap cas és que quan les dones pareixin tinguin 16 setmanes, que és absolutament irrisori però que els homes tinguin 15 dies vull dir que és un filtre negatiu a l'hora de buscar feina, vull dir que potser no? ja pot ser una manera també de anar no, apretant per aquí el sentit de donar valor a les tasques de cura, donar l'oportunitat a tothom a poder fer aquestes tasques de, de cura de fills i també anar, anar socialitzant a la feina. De fet és l'hora, eh? que Si voleu podem intentar 5 minuts i si surt alguna cosa, i si no ho podem deixar, no passar, res, direm que no tenim una estratègia clara. No, és que va parar el laboral, el lloc laboral, no sé, amb idees se m'han tondeixat moltes, però clar, soc jo una treballadora... No, però una estratègia clara perquè la Constitució es recolli la cor de la vida. Ja, eh, ja, però en sí. és que és complicat, eh? Clar, jo, jo també crec que, que ara mateix no tinc l'imaginari de com es realitza aquesta Constitució, ni, ni qui dins que ens podem tenir, ni, ni, com vol dir el... el qui, començarà a escriure i com esperar aquesta descripció, llavors també és molt complicat ara començar a imaginar com podem participar-hi si no sabem com esperar i llavors jo crec que al final segurament es trena algun, algun lema o alguna cosa molt clara que potser hem sortit avui, que, que no siguin contradiccions que no siguin enganyosos per poder justament dir eh, això, això no és el que hi ha, això és el que volem, dir que el que estarà serà aquestes aquests conceptes molt clars un dos conceptes que després mm, defensin el llistat de coses que estem proposant també hi ha sortit eh? però per recollir-ho jo crec que també és bàsic com a moviments socials, anar generant models diferents, anar generant alternatives diferents de, de concebre aquestes cures i aquesta centralitat de, de la vida i això també és el que ens permetrà llavors no? en un moment poder prestar el sentit que ja tenim experiències reals que estan funcionant així que per tant no? és molt més fàcil quan ja hi ha una experiència, no? una prova que no fas només quan les coses estan sobre el paper. Que, que al final és el que ja estem fent, eh? Una mica, no? anar generant totes aquestes coses diferents al, al model hegemònic que tenim però que això també ens servirà el dia de demà com a, com a experiències vàlides. O sigui perquè el procés constituent no s'atur i potser, més enllà de la fixació d'aquest text, estaria bé que la Constitució es comprometés al suport als col·lectius no? que poden generar aquestes altres... o sigui, poden seguir treballant des dels moviments socials per reivindicar les desigualtats i per generar nous models. No? Posar un exemple, vull dir, jo estic com un grup, jo em dic Núria, me no l'he dit abans, estic en un grup que som feministes per la independència, estem intentant lligar les dues coses, el conflicte, és eh, una miqueta, com, com ho anem fent, no? com anem parlant, com anem plantejant, llavors és com, com reculls tota la saviesa i tota, tota l'acumulació de, de coses interessants que des de moviment feminista hem estat plantejant, plantejar una vida digna per les dones una, hi una, una perspectiva de societat diferent a trencada amb el model heteropatriarcal. I és tot això ho podem recollir i ens hem trobat que hem fet, hem fet per exemple uns, un un d'acal a can de eixos i tal per una font. Només que hem fet és que han dit les dones antimilitaristes, que han dit, dit les dones, que han dit les dones que s'han carrerat en la lluita pel dret a la porta que estaven al tema del dret a l'abortament, que han dit les dones immigrants, que hem plantejat les dones d'altres... daltes, bueno, hem fet un recull, i hem discutit sobre aquest recull, aquest és el patrimoni, llavors el plantegement és com aquest patrimoni, el portes, per dir alguna manera, perquè estem profundament convençudes que canviar la societat i canviar amb una nova república segurament seria pot ser profundament favorable per les dones si plantegem aquestes coses i aleshores què fem, doncs jo què sé, amb les dones de la sectorial de dones de l'ENC anem pels pobles, anem explicant, anem allà però excepte el treball aquest de base no? ara fem una xerrereta aquí, ara fas una xerrereta allà com, com, com, com difonem el plantejament no? però això em sembla que és el que fem tots els col·lectius eh, per intentar canviar el paradigma existent no? vull dir, per intentar canviar el que, el que existeix jo crec que grans invents tampoc n'hi que I evidentment fa molt bé que des del Parlament o des de les institucions hi hagi reflex de coses importants i que donguin suport i que, doncs, evidentment és jo crec que és interessantíssim la combinació de les dues coses, no? Però grans invents tampoc en tenir. vull dir que... si algú vol dir alguna cosa i si no, ho deixem aquí. Donant-vos les gràcies a totes per haver estat aquí i haver compartit aquest, aquesta estoneta i ens la trobem després.